Чотири і два. «А єд, чого такої у вас? Ходіки тайні?» – питається Катя, коли вони виходять на ту частину останньої території, де різниця між вулицями Набережною та Беранже зникає буквально на очах. Катя рухається повільніше за інших, до того ж постійно спотикається, адже вона дивиться крізь вічко камери. Фільмує все підряд – а найчастіше свої ноги і те, за що вони чіпляються. По ліву руку коридора ряд вікон, завішаних каламутною цератою. Від безлічі протягів цирата шелестить, як навіжена. Справа – незліченні бічні відгалуження коридорів. Сходи, драбини. «Чого вони тут тільки не понаносили?» Дивується маестро антиодудівській невгамовності, коли вони проходять біля купи музичного брухту. В одній із кімнат краєчком ока він зауважує розбитий рояль. Дують сильні протяги. За спиною, без угаву, лопотять крилами птахи. Цей шум крил стоїть у вухах так нав'язливо, що запросто починаєш плутати, що ж ти врешті-решт відчуваєш. Бачиш лопотіння крил, а чи чуєш коридори та вікна? «А почему туалета в так багато?» Не перестаючи фільмувати, за голосом цікавиться дівчина. Її здивування цілком виправдане. Кожна друга кімната тут обладнана брудним унітазом. «Бо потому!» – маестро підганяє Катю, яка забагато крутить головою і роздивляється на різні боки. Какаємо багато. Іди давай. Не та інтонація. <кій> У сенсі тебе чекають незабутні дні. Чекайно. Перед мандрами відлию. Маестро гукає Сашка, і той спиняється. Мовчазний омчанин Костя витягує з пачки папіросу, і маестро, перш ніж зникнути за дверима, бачить Олежик припалює тому від своєї запальнички. Маестро затраскує двері. Закривається на гачок і розвертається обличчям до виходка. На підлозі здута від сирості кахлива плитка. Маестро втягує носом повітря. Їдко тхне хлоркою впереміж із калом. Він підіймає погляд від іржавої мушлі унітаза і...